«Мир тобі, сину Ізраїлів!» – лагідно мовив цадик, поклавши руки на схилену Гершкову голову. «Нехай благословить тебе Бог Авраама, і хай обдарує тебе благостінею свого милосердя!» Гершко піймав цадика за полу довгої одежі і поцілував її. «Прости, святий рабі!» «Ніяковіче, – заговорив Гершко, – що дочка моя Сара, нерозумна й збита з пантелику нечистивцями, насмілилась образити твого родича. Як тільки я не карав її, замалим не вбив власною рукою, вивіз от проклятий Гоїв, щоб разом із сестрою врятувати її душу. Але вона підла в день весілля випила отрути, щоб уникнути шлюбу і не скоритися батьківській волі. Що мені з нею робити?» Вона зрадлива, хоча й мовчить, удаючи, ніби скорилася. Та я її бачу наскрізь. Її можна зламати, але не зігнути. Нащо ж було ламати волю дитини і озлоблювати її серце? Шлюб є союз любові й дружби, а не породження насильства. О, як далеко ваші серця від велінь великого Єгови! Дух злобий користолюбства почорнив ваші душі, і вони вже неспроможні відгукнутися навіть на муки рідної дитини. «Але святий рабі, збентежений словами цадика, – мовив Гершко, «коли б серце моєї дочки було непокірне лише у виборі чоловіка». Хоча цей вибір завжди належав батькові або після нього матері, а не дитині, так велося і за дідів наших, і за прадідів. Адже Іаков сім років служив у дядька свого Лівана Зарахіль, а Ліван увів до нього Лію. Виходить, і тут супереч навіть в договорі ніхто не міг опиратися батьківській волі. А як Господь поставився до того ошуканства від Лівана, він одвернув лик свій. А Іакова обдарував ласкою, що таке шлюб не з любові, а з наказу батька. Це є насильство, а яка кара спіткала Сіхона, Еморового сина, за те, що він силоміць увійшов до Діни, дочки Іакова. Не тільки Сіхон, але й усі жителі того міста були знищені. Не вольте чужих сердець і не закривайте свого ні перед плодами чересел ваших, ні перед рабами і рабинями». Але хіба догоїв, Гоїв і можна мати почуття дружби? Хіба не велить Слово Боже ненавидіти і зневажати їх? Не мудруйте лукаво. Господь лише велить остерігатися спокуси і берегти його закон. Господь є суддя над усіма, і меча свого в руки смертних не дав». «Кожне слово твоє, святий, рабі, окуте золотом мудрості», – глибоко зіткнув Гершко. «Я тому заговорив про Гоїв, що маю підозру, навіть язик не міє, маю підозру, що дочка моя проклята одвернула обличчя своє від істинної віри наших батьків і спокусилася вірою схизмацька бидла. Я хотів убити її і вб'ю, якщо... А ти знаєш заповідь Божу – не вбий?» Як же ти насмілюєшся повстати проти вилиня Єгове? Та чи не ти ж винен, що не зумів привернути серця своєї дитини до себе і до рідного закону? І в який ще час ти замислив це насильство? У день нашої смерті, за годину до суду грізно скорися і зм'якши серце своєї дочки. Дай волю їй і подумай про свою душу. Ходім, я поспішаю в синагогу. Там зібрались і на молитву, і на раду гнані сини Ізраїлю, осуджені на кару за гріхи батьків своїх. Хоча Гершка по дорозі до Умані й бачив сліди страшної розплати, але в'їхавши до міста, він відчув себе в безпеці і одразу дав волю своїй злобі. Та слова Садика знов нажахали Гершка, і той жах заглушив усі інші почуття. Мов, приречений на смерть, майже непритомний, Ішов він за цадиком, ішов, нічого не бачачи довкола, механічно пересуваючи ноги. У синагозі було повнісінько люду. Усі євреї сиділи в талесах і, похитуючись з боку на бік, били себе кулаками в груди та жалібно голосили. Жінки на хорах просто ридмари ридали. Кантор раз у раз заводив журливу мелодію з трагічними музикальними фразами, слідом за якими лунав загальний зойк. Коли цадик увійшов, всі як один підвелися і, шанобливо розступившись, дали йому дорогу. Герцко непомітно сів у кутку, бо в нього не було з собою Талеса. Благословен Бог в Ізраїлі, Бог батьків наших – Авраама, Ісаака та Іакова –